Hej och välkomna till det 62 avsnittet av Succépodcasten. Nej, så kan jag inte säga. Det blir för mycket Alex Schuman över det. Vi börjar om. Hej och välkomna till 62 avsnittet av Mumcastpodcasten. Är det någon som kallar det så förresten? Eller? Nej, Är det nej, du börjar nej, du får nu ta om det än. <laughs> Mumcastpodcasten. Nej, förlåt. Mumpodcasten. <clears throat> Hej och väl. <hör> Hej och välkomna till veckans mam-podcast <hör> um, Ja, det <jag> är inte... <hör> jag vet inte vad jag ska säga <hör> Fan, jag hade någonting när jag det försvann Jag googlade på 62 också Och sen så tänkte jag att säga att 62 det är samma sak som... Uh, <hör> ja, men jag hittar ingenting Jag hittade en uh, Parkinsons-guide uh, I för sig det kan jag ta upp Ja. Hej och välkomna till veckans podcast, det den 62 i ordningen 62 är också genomsnittsåldern i Sverige, de flesta får Parkinsons sjukdom Visste ni det? Är. Vilket sammanträffande Ja, så detta, varit... detta kanske blir lite Parkinsons avsnitt Risk för att podcasten får Parkinsons Ja, <laughs> exakt ja. Lite, lite dallrig Ljudet ja. har faktiskt varit lite dörrligt idag Ja, det kan vi säga redan nu att Marcus sitter ju på en uppkoppling alltså jag som äh, inte bara har parkinson utan både seafolism och massa andra skit så att jag kommer att gå lite ibland ja, ibland måste jag kanske starta om hela Lund men äh, ibland måste du gå ibland måste du komma precis, precis äh, men äh, inte att stå här och dröja på saker för länge, jag tycker vi hoppar på det direkt Yes. Denna vecka så har vi tänkt att. Som vanligt blir det ju att Andreas får ta första ämnet. Han, du är lite producent bakom allt det här. Det är du som drar i de stora trådarna och drar in de stora pengarna till de här projekten. Så Andreas, jag lämnar över ordet till dig. Mm. Eh, tack eh, för ordet. Och eh, jag tänker att vi inleder med en artikel som jag läste i resumé. Eh. Ursäkta. Och resumé är den här branschtidningen för reklam- och mediemänniskor. Precis. Eh, och eh, det är ju den en lista eh, på sju olika grejer eller saker som eh, Iphone har dödat de senaste sju åren. Det var lite luddigt förklarat. Men ni fattar principen. Det <laughs> inte bokstavligt talat att de har dödat. <laughs> här, vi, vi snackar klarspråk Alltså så, sju saker som Iphonen har utplånat fullständigt ja. Säg att det är sju åren yes. vi, Du säger Vi, klart, vi pratar klarspråk <laughs> Iphonen har utplånat ja, Vi är med, kör <laughs> ja. Sju Saker Ja Eh <laughs> <laughs> Okej, okay, är ni Ja, vi är med. Mm. Jag, nämner, jag nämner en grej då. Och sen så kommer ta på den. Okej. Mm. Eh, okej. Okay. Okay. Sju saker som utgör någon Iphone. Ja, klarspråk. Sju. Nej, okej. <laughs> ja. eh, okej, okay, nu kör jag. Den enkla digital kameran. Mm. Ja, fast det finns, jag vet inte, Det finns faktiskt, man ser ändå folk Fota med sådant Någon gång då och då Jag kan inte påstå att den är helt utplanad uh, Det är ju inte De har ofta nått en viss ålder Det är ju inte unga personer som har det Jo mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi går vidare <laughs> Okej, okay, ja uh, MP3-spelaren Är way gone Mm. <laughs> Nej. <laughs> <I don't know. laughs> iPoden finns ju fortfarande. iPod Touch. fast den kanske är ja, lite mer än en är. Sant, sig. Sig. Och de här ja. iPod Shuffle jag vet inte om de existerar. som. Ja, jag har en bild här på klassiska Jens of Sweden-märket. Då känns det väldigt eh, begravet. <laughs> begravet. Vad säger man Ja, hur begravet. <laughs> Med efter. F. Med ja, eh, Hur som har. Du. Som, det är parkinson avsnitt. Det är lite dalligt. Eh, och jag är rätt säker på att vi har tappat mackan. <laughs> I alla fall. Oh, vi går vi vidare. Där eh, igen. Och, ja, nu har jag något. Ja, jag kör. Eh, och nästa grej på listan. <laughs> Fick jag en bubbla alltså. Ja, jag märkte det. Snacka om parkinson. Eh, Väcka klockan. Ja, den de min har dött faktiskt sen mm. se där. Uh, Iphonens intron. Ja, faktiskt aldrig. Ja, mm. Den enda fördelen med en veckaklocka är ju att man när Vakna. man vaknar så kan man bara se tiden. Man behöver liksom ta upp telefonen och kolla. Ja, men det det finns kan jag sakna så... lite. Men jag använder ju inte den ändå. Nej, men exakt. Jag kan också sakna. Det finns ju vissa prylar som är helt att de fortfarande får vara gamla. Ja, är nästan en sån grej. Istället för att fan har massa alternativ när du vaknar, snusa eller vad det står. Ja. det är det är för sig det enda alternativet. Men ändå. Jag kan gilla det med telefonen att man må, för då måste man klocka upp den och då vaknar man lite mer. Jo, men jag tänker mest när man vaknar av sig själv eh, tidigt på morgonen eller på natten så alltså, har man ingen aning om, man, om, man, om det är dags att gå upp eller inte liksom. Nej, precis. Ja, okej, jag är med. Och då är det gött att bara kunna slå, öppna ena ögat och titta och sen somna vidare ja, Men det finns ju fortfarande klockor att köpa Gör det? Jag tror det i alla fall. Ja, Det lär det ju absolut finnas eh... <laughs> ja, men, Det är klart att han är ironisk Krycka han in och försöker säga rätt Nej, jag har med en kryck Försvara hela situationen <laughs> Ja, precis ja, Men eh, ser du, sport, detta är att Jag läste en artikel eh, om eh, det här med snusar på morgonen att det är en sämre start på dagen Alltså ja. du, du får ett hackigt, hackigt uppvaknande Det är mycket bättre ja. att vakna På en klar Hopp. signal Och hoppa upp på sängen liksom. Och där har jag misstänkt väldigt, väldigt länge ja, Jo, det, det känner jag också själv Man ja. är ju mycket segare de dagarna man har snusat en ja, ja, Visst är man, eller hur? Men äh, det är förbannat skönt Det är för jävla lätt ja. att äh, göra liksom. Men alltså på typ en lördag eller söndag Om jag inte riktigt behöver gå upp Men jag vill inte sova bort hela dagen Då kan jag sig i typ två timmar Ja, ah, ja, det gör ju också. Det är helt skit. Det är ju till och med så att man sätter veckaklockan fast man inte behöver gå upp. Nej, precis. Pocka tidigt. Pocka sätter jag så går jag upp vid typ halv Jag Jag känner sån här lyx, alltså jag skiter i att sätta klockan på larmarna. Det är min lyx. Ja, men du går ju upp vid kvart över tre också. Nej, ja, jag, jag säger. <laughs> Nej. Så, in, gav, du pillar med något makan. <laughs> Jag hör att du pillar med något så jävlar, Jag jävlar ah, Sluta talla så det, det är så lätt jag ska, jag, ska, jag ska plocka bort det Jag väntar lite Jag ska, jag ska plocka bort ja, Jag går vidare på listan Det ja. Ja. nästa är transistorradion Va? Transistorradion. Ja, att man har liksom... Alltså den vanliga radion Exakt, helt mer eller mindre ja. Ja. Ja, Fast den finns väl på ganska många arbetsplatser Ja, skulle nu också säga det så borttagen är den inte, det skulle inte jag heller säga. man lyssnar ju liksom aldrig hemma på radio men på jobb och så brukar vi lyssna på radio rätt ofta men eh, i och för sig nu jo vi... jobbar du på ett äldreboende nej, jo men hemma hos mig så finns det en radio som alltid står på inget runt gör det? ja det gör det Fast det är inte jag som... Men du bor på ett äldreboll. <laughs> ja, exakt. Du tar hand om mig. Mycket bra tor torkade mig i röven. Jävligt bra. Jag måste säga. Ren och fin. Om gick och len. Ja, i det här hus hushållet så används radion. Jag tror inte det är någon som lyssnar på det egentligen. Den bara, den bara är där. det. Det passar bara så bakgrundsljud. För, ja. för att försöka ha en röd tråd. Det känns som mackan har parkinson och du tar hand om mackan. Ja, det finns exakt, helt exakt. kul att att skötaren har liksom, eller vad det heter, brukaren, vad säger man? Brukan Magnus brukar Har eh, assistenten, har en podcast med sin brukare. <laughs> sin. Så jävla skönt, över gränserna. Ja, fin äh, relation. Ja, äh, det är väldigt fint Med fin mina klienter. Och jag och är bara en jävla fån i vissyn av dem. <laughs> och jag, jag är Parkinson Så jag har ingen aning om att det här sker Och att det hamnar på internet <laughs> Jag är Parkinson robot. <laughs> Marcus Parkinson <laughs> um, <laughs> Går vi vidare Nästa på, på kartan Nu fucker upp allt Den tryckta kartan Jaha den, ja. uh. Jag har nog aldrig använt, uh, nästan uh, aldrig använt Den är jag beredd att hålla med alltså Man har ju verkligen Fimpat, eller jag har aldrig använt den innan heller. Direkt. Ja fast, jag vet inte fan om jag, jag håller inte med det här heller. Nej men det här är ju dina vandringsskills. Jo precis. Ja. Eh, och, men även när man är utomlands så typ besöker städer och så. Om man inte har eh, roaming och har råd med det. Det handlar ju om att, man, att det kostar. Ja. Men i sig, som typ, om jag skulle åka till, eh, vi säger att jag är i Stockholm och letar efter en speciell butik eller i Göteborg eller någon annanstans, ja. Då använder jag Iphonen. Men innan hade jag inte... Då hade jag inte heller tagit fram... Jag hade inte gått hem till att det en karta över Stockholm och vi hade letat för det hjälper mig inte. Eftersom den jävla butiken Nej. jag letar efter står jag ändå inte det. Nej. Då har man ju kollat... Nej, det på, alltså inom Sverige och urbana miljöer. Visst, där är det nu ganska... Mm. Men Det handlar ju bara om att man skiter i och frågar andra människor. <laughs> det är mindre social. Ja. ja, förlåt. Är vi klara? Ja. ja, ja, ja. Sist ut då skulle jag säga att detta är nog... Eh... Eller tydligast, jag ska jag inte säga för de andra är relativt tydliga också. Men shit, här har man verkligen märkt av det. Och det handlar om eh, bordsskick. Jaha. Mm. Att man tittar på mobilen vid bordet. Eller? Att, att man gör det. Att man gör det, ja. ja. Eller det var det du menade kan man. Ja, precis. Mm. Eh, men där står också på samma sätt som att, att alltså, du har ju... Det finns egentligen Något ganska oartigt i att göra det Men det har blivit så vanligt så att det har blivit accepterat Ja. Alltså det, det tar koll på döda eh, Tystnader vid ett middagsbord Jo det är sant Ja men det, det beror på lite Jag hade ju den gången Om jag hade varit inbjuden på Nobelmiddagen Hade jag inte suttit där med telefonen Nej. Men Nej. däremot om man går på en middag uh, Man kan ju göra den här Som de kallar för the stretch Där man uh, Håller liksom raka arm ner under bordet och så håller man telefonen under bordskanten och sneglar ner så att man tittar på en diskret kan, Är det The Stretch? Ja. ja, det visste jag inte Den kan man ju tillämpa på eh, Nobelmiddagen om man vill Men Jag, jag märkte nu eh, jag var där, det, var i, i fredags när jag var ute och drack öl med en polar så märkte jag att, att så fort han gick på toaletten ja. så eh, alltså man är ju ganska bored man vet ju liksom inte vad man ska göra Alltså det är ju nästan oundvikligt att inte ta upp telefonen. För det roar en liksom den stunden han är borta. Jo, jag har tänkt på det också. Äh, men... Alternativet är att du försöker... sitter och bara ser dum ut och bara sitter och vrider och <laughs> kollar runt. Jag tycker det är rätt intressant att istället för att äh, ta upp mobilen. Jag brukar försöka bojkotta det när jag sitter så och väntar. Äh, och istället kolla på folk. Ja, det hade ju varit det mer normala egentligen. Och det, det, det, jag kan känna också att det är det man tappar. Eh, liksom lyft blicken någon gång och kolla ut och fimpa telefonen. Man vet ju någonstans om du typ upp telefonen. Det är rätt liten chans att du ska ha hittat någonting som ger dig glädje för stunden. Inget sådär livsnödvändigt Nej. som man behöver. Och det finns ett extremt obehag i det ju. Ja. Egentligen, att, att den vanan menar jag, som skapat. Att vi behöver sån stimulans. Mm. Sjukt. Ja, lite obehagligt. Jag tycker det var en kul lista i alla fall. Ja, det var det. Aktuell! Är vi klara med den nu? Ja, det är vi. Jag tycker vi går vidare i dagens eller veckans avsnitt. Ja. Ska vi fortsätta att kalla veckans avsnitt? Nej, vad fan. Chris Christie som är en av republikanernas Eh, valkandidater inför valet. När är det val? Det är 2016. 16 blir det. Han är stor favorit. Chris Christie är stor favorit för republikanerna. Och han är nu, just nu är en guvernör i eh, New Jersey. Och han har hamnat i blåsväder den senaste veckan eftersom uh, en av hans. Med medarbetare, eller det börjar ju för sig med att borgmästaren i New Jersey inte vill stötta Chris Christies stab när de ska få in honom i eller som kandidat till presidentvalet Och för att hämnas borgmästaren så har Chris Christies stab medvetet stängt av en bro, jag kommer ihåg vad bron heter, vet du Macan? Jag kommer inte ihåg vad bron heter, men det var lite, det var inte riktigt hundraprocentigt äh, äh, rätt där. Men äh, jag vet inte om jag ska gå in <laughs> okay. på detaljnivå. Magnus sa att det var borgmästaren för New Jersey, och New Jersey är ju en stat. Det var en borgmästare för en stad lite norr upp i delstaten New Jersey. Ja, uh, Okej, okay. äh, men i, i alla, alla fall, bron mellan... mellan, vad sa du? Annars var det helt rätt. Ah, tack. Bron går i alla fall mellan Manhattan och New Jersey. Och det är ju en väldigt massa människor som pendlar mellan New Jersey och Manhattan. Eftersom det är fler som bor i New Jersey och jobbar på Manhattan. Eh, och då stängde man av den här bron en hel dag bara för att jävlas med den här borgmästaren. Man ställer till med lite trafikkaos. Och det ligger väl lite på borgmästarens bord att sånt funkar. Och inte på, hos gu guvernören. Gubbenör no. <låder> Ja förlåt ja. Det, är så det är så typiskt Vi pratar så här, politik Och krycken med Asgarvot. Ja men det lät som du sa gubben Även innan jag så två ben Och så en Är ÖR <låder> Gubbenör Ja förlåt ja, e I alla fall han, han erkänner inte att det är han Som ligger bakom det här utan eh, han hävdar att det är en av hans medarbetare som har gjort det på eget bevåg Och att han inte har någonting med det att göra Och hon fick sparken också Precis, hon fick sparken eh, ja, på direkten mm. Alltså hon, hon, det känns som att hon blev någon form av syndabock för det här Ja Och jag, om jag inte minns helt fel, detta var i typ oktober förra året då och jag tror det hade då, Alltså att det var runt Antingen var det Thanksgiving eller det var någon sån högtid Så folk var ju på väg Till platser Och som guvernör är det han som har sett till Att ja den här personen är Han har ju tillsatt poster till exempel Som då någon trafikansvar Eller ja någon som har hand om det Så att han känner ju de här människorna Väldigt väldigt ja. väl och de supportar ju honom uh, Och då så hade Det väl, var väl något mail Som de har, som har läckt ut Liksom där det står att det är dags för trafikproblem. Precis, det var, var väl det som, som kom fram nu. Ja, precis, det är det som har kommit fram nu. Att det var planerat, det här trafikkaoset. Det här har jag helt missat. Ja, det har blivit en jätte, jättestor um, en nyhet i USA. Och man kallade det för Bridgegate. Istället för Watergate. Ja, det här ständiga... Att sätta gate i slutet på olika saker och så fort det är en skandal, det, jag förstår inte riktigt. Nej, vad, vad är grejen, grejen är? med det? Vad har det, det sitt ursprung från? Det är ju ursprung ur Watergate. Men har det det? Alltså, så bara gatear man på? Liksom. Ja, precis. Och det är det som är så löjligt. Watergate, alltså att det heter Watergate var ju att det där kontorskomplexet. Det utspelade sig i Watergate. Ja, det hette ju Watergate och sen så har det ja. blivit liksom. Jo, men det är jag med på, men det är det där det liksom kommer ifrån. Det blev en gate av allting. Men det är ju inte för nu på typ de senaste fem åren som man har börjat sätta gate på allting. Nej, det är sant. Och Watergate var ju på 70-talet. Man kan ju vara gatekeeper, men det känns inte så... <laughs> men det, det är kanske har kommit efter den här Nixon-filmen. Frost Nixon kom väl för typ fem år sedan. Att... Nej, ja, då var det så länge sedan den kom. Ja, men tre i alla fall, fyra. Ja. Men det är, även till, min teori är väl att Watergate-skandalen är väl skandalernas skandal. Det är den största skandalen som finns eller har funnits, kanske. Nej, ja, är... uh. i modern tid skulle jag säga. Det finns ju uh... mm. finns mm. ju andra, gamla skandaler också. <laughs> Vi har en i Sverige som nästan skulle kunna vara, för det är lite samma ingredienser, och det är när... Tänkte du ut Toblerone, eller? Ja, det är så pinsamt också. man Stories-dramat. Så fanns det, för i Watergate så pratar man alltid om de här Nixon-tape, alltså de här banden ja. Att han hade ju installerat, de hade installerat något ljudsystem som automatiskt började spelas in, spela in allt som sades i uh, Oval Office, alltså presidentens ja. uh, kontor Och i Sverige hade vi ju samma sak när det var bortklippt de här telefonsamtalen mellan, ja, mellan, mellan statsminister Olof Palmer och den här personerna som satt inlåsta Uh, Men så... då skulle man istället för att kalla saker för Ja, tortgate och liknande i Sverige, skulle man kalla det för torttorg. <laughs> Eller torg, ja. Torg. Torg. Torttorg. Men... alla skandaler sätter man torg. Men det är ju även det här med inspelade band och sådär. Var det inte någon eh, skandal med eh, efter tsunamin? Jo, tsunamibanden. Ja. Det. Band, det är det i Sverige. Det är gate. Det är band, det är mycket band som är borta Uh -huh. band, men om vi ska till, tillbaka allt det här är så här politisk krig. Det är därför det här blir stort för att den här borgmästaren som guvernören skulle hämnas på, han är ju inte republikan. Han är demokrat, nästan alla är republikaner i New Jersey. Är han demokrat? Inte Chris Christie som guvernör Nej, är ju republikan, men, äh, men de, borgmästaren. Eh, borgmästaren. var det för den, just den här staden. För då är det ju inte så där oväntat att att, att han inte stöttar en republikan. Republikansk presidentkandidat Det är inte så konstigt ne? nej Och det är, fast, Han har inte stöttat honom för att bli presidentkandidat Utan han vägrade ju rösta på Han får bli guvernör igen Men Aha, okay. han vann ju i alla fall Men det var ju det var därför det var lite Payback time Han skulle bli sätta honom på plats Men det är, också, det är, det är kul att det hände i New Jersey också Det är ju självklart att göra det gör det där Bara kolla på Var bestämde sig HBO när de skulle spela i Mafia Serien Sopranos Ja, ja visst Korruptionens hög säte. HBO också När de skulle göra den här bok, bo, vad heter det? Bo, bo, board, walk, Boardwalk Empire Atlantic City, New Jersey ah. Det är maffia maffia territorium Men jag har en liten sidotspår här också att, du vet, för att Demokraterna gillar ju Att det här syns i nyheterna För det här skadar ju hans chanser I och för sig jo, nu är det precis. ganska många år kvar Så där hinner ju lägga sig Men då måste man ju kontra också som republikan och uh. New York har också precis, granddelstaten har också precis fått ny borgmästare. Uh. Och Demasio eller något sånt där tror jag inte. heter. Och då kom det ut, då Fox News började trycka på istället då. Um, att det var han, det var och käkade pizza här New Yorks nya borgmästare. Mm. Och så åt han pizza med kniv och gaffel. Ja, det läste jag också. Det skandal i New York. Ja, det var Skandal. Eklöver var fem man ska använda. Men, och hans försvarstal hade, hade varit att han börjar alltid äta med kniv och gaffel han får pizzan i början. Sen när han har ätit <här> ungefär halva pizzan, då äter han med händerna. <här> och sen så har han sagt att det är så man gör i Italien, för han är ju Demaccio, han är ju Italien, italienskt ursprung. Uh, vilket säger så jävla larvigt Sånt där är så viktigt i USA Med att, du vet, att man kan vara American Irish Eller något sånt där så bara, Ja men det är 14 generationer bak Eller i alla fall 5-6 Men man är ändå stolt över sin Det är ju amerikaner som är mer Sverigepatriotiska än de flesta Ja svenska, precis egentligen. Det är viktigt helst när man kommer till Och du är ettlingar från 1800-talet Helst när man kommer till italienare Och eh är väl irländer. Ja, Italiena är väl framförallt New York och New Jersey och sådär Sen har du ju Boston är väldigt mycket Boston är irländer och sånt där. Och sånt där är ju, det är viktigt att säga att man är Irish American liksom. Men skulle de här personerna åka tillbaka till Italien? De har inte inte passet. <laughs> har inte funkat alls där. Nej, det, det, De är ju superamerikaner utan att de vet om det. Man är lite stolt också ja. att man har något Irish ursprung eller italiano dudes. Men, nej. En sista liten grej angående den här, uh, det här ämnet. Och det är Chris Christie's utseende. <laughs> varför är det återigen en sån här uh, äckelgubbe, alla uh, Ford, Torontos borgmästare? Ja. Ja. ja, han är jätte Han passar ju så jävla bra i New Jersey också. Han ser verkligen ut som en New jersey kille <laughs> uh, Alla fördomar man har mot varför stärks ju? Ja. Yes, vi låter bollen rulla vidare. Andreas, vi vänder oss till dig. Han uh, väger att kissa eller någonting. Zuribles> han bara skiter Nej, jag skulle vilja... Jag skulle gå och Han sa inget, han jag skit. Nej, ni var... Inget till. Inget att... Ni var mitt uppe i det, tänkte jag, fan jag hinner. Han gör. Nej, Nej, jag pissar buxar och på det. Ehm... Jo, nästa grej tänkte jag skulle kunna handla om eh, amerikansk fotboll. Men innan det tänker jag att vi kan eh, tacka av, om man nu säger så, våra sponsorer. Ja, just det. Mm. Yes. det kan vi kan väl lämna dem, Mange. V vad har vi för sponsor. <laughs> vi har stationen här. Och vi har Söderhållsen Adventures som fick sin första leverans av cyklar förra veckan. Mm. Är det en manlig pilot på den? ja. Det det. Mm. <skratt> så jävla trötta plåd. Är... Har Om jag har fattat det rätt nu så har de här sponsorerna gått till konkurs efter alla pengar de har investerat i, i, i den här podcasten. Ja, jo, nej, det väl att vi når ut det tillräckligt för att annars är det ganska kött. Så då, kan man absolut kolla in hemsidan på www. Sodrasenadventures.com Mm, det tycker jag man ska göra. Hyr en bike. Eh, Steg ut på and hy Nej, hyr en bike and press like. Så får man facebook ja. igen också. Det är slogan. Ja, just det. Du mm. gillar kidsen. Ja, precis. Det är just... eh, Amerikansk fotboll, nämnde jag ju. Ja. Ja, no, det gjorde du. Eh, och nu är det så här att... Rockbandet Kiss... Har startat upp ett amerikanskt fotbollslag. Alltså på riktigt. På riktigt, ja. Som heter LA e Kiss. LA Kiss. LA Kiss, alltså. Los då, hur jag kunnat missa det, alltså är det verkligen i NFL-lag? Nej, jag, det, jag, jag är inte så jävla påläst. De får väl inte starta från scratch i direkt in i NFL? Nej, jag tror inte det heller. Men jag tror nog de har ambitioner för att komma så långt. Men Los Angeles hade ju. Tidigare Los Angeles Riders eh... Men det är ju way way way back Har inte Los Angeles haft något lag Jag kan Nej. Jag, inte, jag kan inte min amerikanska fotbollstyr Så jävla bra Men jag tror det var så här att LA Riders Blev sen St. St. Louis Riders Var det till San Francisco? Nej. Nej Jag tror det var St. Louis Riders Och sen Oklahoma Riders Eller om det var uh -huh. Oklahoma, Oklahoma Riders och sen, Som blev Los Angeles Riders skit samma det var way back jag kommer ju när man gick man så Ja uh, men riders det var Oakland Raiders ja, känner, känner jag igen. Oakland. Uh, Oakland i Kalifornien alltså. Jaha, så det här är Oklahoma Riders. Nej men det ligger ju i uh, naja, precis utanför men, Los Angeles. De har i alla fall saknat ett uh, amerikanskt superslag. Mm. Och nu har det bildat LA Kiss som har trial nu i januari för tror jag. jag kom det. dit spela. Spela ett boll. Boll. Med, med NFL så är det ju väldigt så här, alltså det, är inte, det finns inget seriesystem utan man, du kan ju köpa det in i, i NFL men det är ju jättesvårt och de är väldigt så här konservativa Vad sa du, det finns inget seriesystem? Det finns inte, man kan inte gå upp från division 1 upp till NFL Nej, nej, nej, det kan man ju inte i eller no, inga amerikanska stora sådana, det finns ju inget seriesystem nej. Utan du köper det ju in i ligan. Men i NFL är väldigt så här konservativa. Man får inte... Los Angeles brukar alltid ha... De har ju inget lag. Vilket jättemånga har försökt att skaffat. Men du vet, det är väldigt så här styrt i södra USA. Så att... Vi får inte ha någonting med... Entertainmentindustrin har ju försökt att typ... Warner Brothers försökte skaffa något lag och sådär. Försökte men... inte Ari Gold skaffa? Jo, i, i, i entourage, ja, men de är ja. väldigt särvetat. Men hur funkar det? Alltså jag har eh, LA Kiss-spelschema eh, framför mig. Ja, vi kan möta dem då. Eh, de möter San Antonio Talons, Orlando Predators, Portland Thunder, Cleveland Gladiators, etc. Eh, mm. Så jag misstänker att detta, detta är ju inga amerikanska fotbollar man känner till så de måste ha på lägen då. Det är någon annan liga, ja. Kommer de att ha uh, Kiss uh, spelartröjor? Nej, ja, alltså de har ju ganska feta tröjor. De har ju l lite slarvigt skrivet. Sen står det Kiss i deras klassiska, du vet såhär ja, eh, nästan uh, nazi-liknande s Ja, precis. ss SS. Och så brinner texten. Oh. <laughs> så de har sådana flames på axlarna. Eh, Så är det någon, eh, någon jersey Vad ska de lira, står det? Eh, Honda, vad fan heter den? Honda Civic, nej so, Honda Civic, eh, Center, Center Eller Honda Civic Center Jag tycker det är ah, en okay. ganska kul grepp Sen kan man ju tycka vad man vill om Kiss va? Men, det, det ändå, eh... <clears throat> ah, men det är ändå ja. Det är lite så fick... i ett nötskål också Någonstans Att man oh. <laughs> Trycker in allt det här i ett... Fan, vi kan ju syssla med sport. Men varför? Varför inte, precis. Men äh, jag tror inte... Det, vet, det, är, ja, det är för mycket show för att det här ska funka i NFL, tror jag. Jag vet inte. Man, allt alltså, sen har det om pengar. Sälja mer merchandise-känsen. Ja. ja. Men det är också bara i Los Angeles typ L.A. Kiss funkar på något vis. Det ja. Som showbiz-namn. Jag vet, äh, Las Vegas också sånt ställe som man alltid har försökt få... Los ett fotbollslag men det är också det är för mig det är synden att du vet det går inte ja. men då får man ju köpa biljetter och kolla på ja, La Kiss LA Kiss det är väl ingen, ingen, ingen slump att Kiss spelar på öppnings uh, <laughs> Varenda vad jävla gång. Ja. <laughs> men man det är också det, det känns så jävla orockigt hela den här uh, Gene Simmons han uh, Paul Stanley heter han ja. De är ju så här ökända där får vara så businessmen ju Ja, framförallt Gene Simmons Det är ju, såhär, det är ju lite så här. Eh, väl det som skiljer dem åt lite alltså konflikter inom bandet som jag har fattat rätt jag är inte superinsatt Ja, de har Ace Freely som bara knarkar och super och uh, bryr sig inte ett skit Jo men någon som så... känner mig lite så fan det är ju det rock handlar om man vill inte ha en hel business kille Nej, jag alltså Gene Simmons är väl uh, um, ökänd i branschen för att liksom bara vara ren sellout i princip Nej men exakt. Och du man bara känner fan det här är ju det optimala jävla sälja ut projektet. Jag gillar hur du säger, Magnus säger, gillar hur du säger i branschen precis som du själv. Ja. <laughs> Superbra koll liksom. Nej men jag menar i rockbranschen det är ju många andra råk, Ja, jag, sedan, jag fattar vad äh... precis som att... ja, Men vi förespråkar inte om men det är ju ändå någonstans. Det finns fan it comes with the territory, Eller fan den säger. Men, men äm... Vad har vi motsvarigheten till Sverige då? Är det typ gylletider? Där, där Micke sid och... Per Gessler köper ett, ett fotbollslag. Vad har vi någonting så här i <laughs> här i, i någon som har gått in och är så här merchandise-tänk eller så här franchise. Ja. Finns det någon, någon som tänk? Det är Redhawks möjligtvis. Ja, Vad menar du då? med person. Jaha, du menar med det amerikanska. Ja. Eller har ja. vi någon, någon annan så här... Jo, det är fan lite basketlag, är det inte det? ett tag magic m7 la fan det heter. Menar du att de kör på merchandise grejen ja men lite den här att man att de försöker kränga liksom på ja men det var på ju filmärket. jättevanligt i hockeyn på, på i slutet 90 av 90-talet ja. ja. då kom ju frölunda indians och, och lule Bears och ja, det, det, var det. Redhawks det var då red hawks det också. alla skulle ha ett jävla amerikanskt namn ja, ja precis det var hv 71 den här blue bulls han var så tjuv och skit. Blue balls i alla fall. Blue balls. <laughs> och vad var det med? Det bara... Jag hade Griffins. Ja ja. ja, ja. Det fulaste. När vi ändå pratar om detta. När jag spelar fotboll för fyra, fem, sex år sedan är det väl sedan i division 7 bör tilläggas så hade oh, vi ett lag som det säga, hette. <laughs> det behöver du inte säga. <laughs> <laughs> jo, men det är ganska viktigt för, för sammanhanget även om du är skämslig. Det gör det bättre. Ja. Uh, När vi hade ett lag i serien som, het, som kom från Snogröd Och de hette Snogröd Snipers <laughs> <laughs> Fan, det har gått ner även på den nivån det är ju <laughs> Ja, precis Så har de ett sånt kos med sådana kika kikasikter på dröjarna <laughs> <laughs> de hade <laughs> faktiskt men... ingen sån här välutvecklad logga som någon reklamerade suttit på Nej, var... okej okay då det var Division 7 <laughs> Ja Men uh, jag tänker också på om man tänker innebandy så finns det ju ett lag som heter Ballrog också. Mm. Det är ju lite kul. Det är från äh, Sagan och ringen. Eller någon sån där skit. Ja, precis. Det, eller det är en sån här nordisk... Eller någon sag, Ja, någon i, mitt... Ja, precis. Men någon det träsen. finns en Ballrog i Sagan och ringen. Men där är ju Café och Opera. Ja, det är sant. Också, som kan inte riktigt samma och, grej. Men det det. börjar väl i korpen i och för sig från början. Ja. Men jag måste säga att alltså, du kan ju ha att göra lite med hockeybilds... Eh, Epoken eller det här Men att man, jag är inget emot Att det blev liksom Malmö Redhawks så tycker det, är, det funkar fin för mig Jag tycker inte man ska lägga så mycket vikt Vid det här med namn Det är många som har an det Att det skulle heta liksom Malmö, nej, nej, nej, precis. Malmö alltså, Det stör inte mig jättemycket Alltså det är ju störigt i övergångsperioden Men när det väl är etablerat Och inarbetat så då tycker man ju Bara det är häftigt ja. Det här jävla föreningssverige Blir ju lite så här blä ibland också vad sa du? Alltså Föreningsverket. Det blir ju lite väl sådär. Eh... Det är så jävla trist ibland. Ja, men det kan, alltså, det har ju sig väldigt mycket olika kulturer. Fotboll har inte alls. Eh... Nej, det är sant. Det överhuvudtaget. Lite i... PK. Men höjden av allt det där, de som måste vara, stå högst upp måste ändå vara när de har Anaheim Mighty Ducks. Och Disney, liksom, för det första så är det Disney som äger och startar hela laget. Plus gör massa filmer och tv-serier runt för att få upp intresset och så går det ganska dåligt i typ 15 år och så dumpar de och säljer laget och så året efter går de och vinner det var jävligt kul ja, ja någonstans kan vi tycka vad, vad man vill egentligen men, eller vad man vill om det men det finns jag det är helt charmigt någonstans i det här för plötsligt bara byter man stad alltså det finns ju nollklubbkänsla men det finns ändå fanatiker var fan man än hamnar Ja, precis. Jag tycker det är jävligt härligt någonstans Sen kan man ju Mighty Ducks Vad, blev de? vad heter de? Ducks idag Ducks. Va? Nu heter um, de bara Anaheim Ducks Allt är inte så jävla slagbart men, uh, Nej men titta på uh, Vad är det? Jag? <laughs> uh, jag tror det är Phoenix nu Phoenix Criarolis De har varit <laughs> på tre, vad är det, tredje stället Det började i Winnipeg så. Sen var de någon mm. annanstans och nu är de i Phoenix Var det Quebec Nordics? Ja, som det men, var i Colorado Avalanche Ja, precis. Ja, men det är rätt intressant Phoenix Corris. Ja, vad, vad sa du Winnipeg först? Ja, sen ja. var de var de var de jävla knep rotation så nu Winnipeg har ju ett lag igen, men det ja, var ju och <laughs> Och Atlanta ja. innan, var fan lå Atlanta innan Ja, det var också någon annanstans. Ja. Atlanta har alltid läget att ligga. Vad sa du? Ja, jo, men Hartford uh, Whalers. Vem fan blev de om då. Eh, uh, Ingen aning, det var också ganska länge sedan ja, Skitsamma, men är jag, jag är inte så jävla Det finns ju en Snygg i det som hela tiden hänger med bara. Så här, uh, merchandise Men det är lite, de här, The Original Original Six uh, mm. De lagen får ju liksom inte Nej, de skulle flitta. inte kunna byta Nej, Nej det, det finns ju Det finns ju ändå en, en viss konservatism Där också De är och de där lagen börjar ju närma sig snart Hundra år liksom Ja de uh, har hållit på skit länge. Men, uh, men uh, som du säger, med, det, blir, det blir lite jobbigt när. Nu när Winnipeg Jets börjar igen. Det finns ett gammalt Winnipeg Jets. Det var de som är i Phoenix nu. Mm. Och sen så grundade de ett nytt lag i Winnipeg som tar det gamla namnet. Det heter Winnipeg Jets. Men nu vet jag inte om Winni Winnipeg Jets, det gamla, vann någonting. Men om deras här tröje som är. vad heter det? i taket. De hänger ju i Phoenix. För att de tillhör ju. Ja, men det är där. Den gamla det, där det blir eh, bakvänt som fan, tycker jag. Ja, det är jobbigt som fan. Så vad ja. har du menat inte Winnipeg 1, utan Winnipeg... Ja, men det är ju någon sån här att varumärk... I NL just, så är ju varumärket... Eller egentligen, ja, fan, amerikansk sport generellt. Så är ju varumärket jävligt ihåligt. Ja. Oh, oh. Eftersom det kan flytta. Alltså, sen är ju de här med mer... Original Six, till exempel. Mm. Det är mycket mer etablerat. Så någonstans är inte... Kan inte så fullt ihåligt, men... De här lagen som har flyttat, det är ju jävligt ihåligt någonstans. Ja, oh, gud ja. Det är bara skit. Det är bara att packa ihop på sticka och sen så... Nej, det, bara... ja, det här funkar Vi då till en annan stad. Jaha, okej. Okay. Vad fan, nu är vårt lag där uppe. Där var vi ju precis. <gållt> det är lite bra. <gållt> Låt mig få presentera mina herrar, Rebecka hej Hejsan! Kan jag gå pinka? Jag måste pinka. Ja, jag vet. Hon är sån. Som... <gållt> okej, okay. då vet jag <gållt> Men <gör> jag vet, varje vecka hör ju vad jag säger så att jag kan ju. Vad var frågan så? Ja, det luktade jävligt illa också jag har sagt till den. Ah. Varför han fan fixade med den lampan där ute? Vad sa du? Varför fan ska med den lampan där ute? Jag vet inte, har han gjort det jävligt. Jag, jag mejlade att hon har lagt på utsidan. Skifan på stenen. Skriv utanför vår pool. Ska stena de. Ja, jag heter dig sten. De har om sten nu. Kan De har på att fotbollar. fortfarande har hon bara, till sen, sten boken. Boken. Men vi, ja, vi vet att det är problem. <skratt> <skratt> jo, ja, men de vill ju se har du det upponerar hela tiden. Steen. sten. Har du varit på sten? Har du varit på sten? Sten. Som sten i äslovet. Bakåt. Det där måste jag där Har du satt på sten? Men sammankopplar också. Jo, så börjar jag skjuta, så börjar ja. jag skjuta. Vad? Vad lyckte du om? Man kan inte i det läget Varför du på det här? Men du, jag läste lite, vad, vad ska ja, jag sätta den annars? Va? Va? Va, vad ska jag sätta det då? Nej, jag bara undrar om det var... Vet jag, flytta på det, jag får bara skit Nej, med. jag det är, bra, är Vad ska jag sätta det då? Vad är <laughs> Nej, men jag bara undrar, undrar om det problem skälla man. Vad sa du? senda senda ja, under vi... ah, för ett jävligt hårt samtal ja. vad hände senda mm, vill jag inte ha längre avbottarna så vi för fan nej jag heter jävfan för för Fy... jävfan um... för svenska emo svenska gräl ja vi går vidare Tänkte vi skulle prata lite om meteorologer, lite snabbt <laughs> SVT har en ny, en ny metrolog och jag undrar han heter eh, ska vi säga, han heter Nils Holmqvist tror Jo oh, Nils Holmqvist <skratt> är han från Väbör? <skratt> <Holksson? skratt> nej inte Holhusen men jag undrar är han från Väbör? vet du det? Vet han? Nils Holmqvist I, I, ingen aning nej nej vad är vad är han från Väbör? Han pratar precis som att han är från Väbör. <skratt> nej. Han, han är Lille, vad är Hej. Uh, uh, jag kommer från Västerbopl, liksom så. Uh, <laughs> är det så jag pratar? Uh. Jag kommer ah, från Väster. Han han är från Malmö eller från Skåne i alla fall och uh. är född 86. Precis. talang gör en dynamite skott för sås. kul. Nu känns det inte att det är samma kille. Vad skulle han ha Wikipedia? Det? Men det spåda innan du presenterar agendan där. Ja. Det är ju nu den här kallfronten som drar in över Kanada och nordöstra USA. Nord nordöstra USA var det väl? Ja. Mm. Och så jävla det skönt, jag sa om det var CNN tror jag. Det är så här metrologer. Ja. Så jävla skön info, det var lite så här, har ni sett det äger ja. ja. Det är ju lite så här just det här att det här vill tittarna se. Ja, är... Snack om att amerikanerna verkligen har namnat att det. Det är verkligen så här: sjukt engagerad metolog. Som kommer sån grafisk statistik av skärmen typ. Är det så här kallt, kan ni bara vara ute, så se, se så många minuter. Det är exakt jo, det man så vill det väl... veta ju Varför har Man vi har väl sådana... börjat med det här att man säger hur, hur, mycket, hur, det, hur kallt det känns Istället för den faktiska temperaturen Eller både ja. och sagt. Eller hur, vad fan innebär det för mig Ja okej, okay, fine, jag ser att det är så jävla kallt Men vad innebär det om jag går ut ja, du, du kan vara så här Många minuter ute i kylan. Innan du dör Innan, innan du dör. Ja, men typ. Det är exakt det som... Ska man ju namna mer Vad har Nils gjort då? Han gör en kick-ass för Ja, det är sant. Han har sin skärm. Killen, killen som knarkade på universitetet och lite så här. Han le levt Nej. <laughs> Jag har inte sett den här Nils, tror jag. Eh... Ja, jag tror det kommer att ändra uppfattning totalt. Men ja, supers höger. Och... <laughs> Nej, kanske har sett honom, jag känner igen en ung kille som verkar lite smaragd. Eh... Är det Nils? Ja, det är nog. Han är, Han är inte så där. Självförtroendets själv Nej Jag var klar med meteorologen där Ja, är du klar med det kan jag ju hoppa på en annan På tal om storm ja, Vi har inte pratat om storm ens Men du har ju lite med väder att göra mm. En storm cirkulerar ju Likt en centrifug ja. <laughs> Hur långt skulle du gå nu? Och här ja, kom nog Nej, ja, jävla vi var ju på en klubb centrifug kommer över den. Va? Eh, i alla fall på tal om centrifug. Mm. har jag en artikel här. Naken man fast i en tvättmaskin. Eh, det här är det här är Det här är mammaterial. Jag läser in till. Mannen hade klätt av sig naken och gömt sig i tvättmaskinen för att överraska flickvännerna när de kom hem. Jag var ju knä läst. Men eh, vad där, vad där, det är så superdum i det. Ah, ja. eh, jag fortsätter. Istället fick han mm. redas av polis som fick ta till olivolja för att fjuta honom. Och <laughs> då var det så här. Eh, i Harold Sun då, de oljar upp honom eh, så han var fri, säger kommissarie Tim Gleeson Ehm. Fan, han måste vara rätt gänglig för att komma in i en tvättmaskin. Eller diskmaskin. Nej, jag, det... diskmaskin. tvättmaskin. Förlåt. Tvättmaskin. Det, det, detta var i USA, va? Uh, The Herald. Uh, nej, det var i Australien faktiskt. Ja, uh, för jag tänker att i USA så har du de där tvättmaskinerna som är ovanifrån, du vet. Ja, ja där är det mer rimligt. Alltså, fan om det är rimligare där egentligen. Men det finns de men... här, här industri-tvättmaskiner som finns på tvättemater och... Ja, men det är dom ja, ...tvättrum och så här ja, De ja. brukar vara ganska stora. Men det visst det är inte ändå, det är inte sådär jättelätt ändå. Nej, nej. Heller. Men det är nog större än, än vanlig. Ja, men man skulle vi säga processen. Det finns även en annan här, då, den 11-årig flicka fastnar i en tvättmaskin. Ja. Eh, I... En amerikansk deltagare, fångar inte vilken Då hade familjen försökt få loss henne med jordnötssmör <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> Det är vad amerikanerna hemma, de man inte olivolja utan de har jordnötssmör ja. Det är så jävla amerikanskt mycket i den historien ja. mm. Det är ganska vanligt att folk torktumlar sina katter däremot Va? Alltså vad är det med dig och katter Nej, ja, Det är jävla weird Ja det är obehagligt men det är inte helt ovanligt att katterna De går in och lägger sig på de, torr, de varma kläderna Aha. Och trivs där Och sen sätter folk på den För att inte kläna och riktigt torra Och så sätter de igång den igen Dör katterna är på alla katterna eller? Det finns nog fall där de både har dött Och inte har dött Ja det är ju Ja nej det är inte så jävla tråkig den här artikeln var Men det är bra om du kan 20, prata om... Plus att Magnus bara drar ner hela ämnet också Med katter, kattungar Eller katter som dör ja, jag, är fan, jag är verkligen En kattfantast så du, De får gärna dö i en tvättmaskin för min <laughs> Det är väldigt intressant Apropå sidospår du var klar där ja, ja alltså Jag verkligen ha, alltså, Hatar katter Jag är jättesvårt katter Nej, jag också svårt eh, men jag är också liksom extrem katter sen jag var liten. Jaha. Tänk jag så här: för, för spåna vidare här då? Eh, hurvida det är orsaken till att jag hatar katter. Det är sådana barndumstrauma. <laughs> för att du måste gå in det. generellt inte gilla katter. För det gäller ju inte pelsen generellt. Det är fanat med bara katter. Ja, men det är ju någonting med katter. De är. Det är ju en stor skillnad mellan hundar och katter Katter är ju helt självständiga De går inte att dressera på något sätt Och de har det där lömska utseendet liksom. <laughs> Så du, men, du menar att, att det har inte alls med allergin att göra? Det är inte det som är ju, Alltså för att rent allergiskt ja, det... har, ju, katt, har jag stött från mig katter Genom hela livet uh. jag, jag fan, jag hatar katter Jo men det kan ju säkert ligga någonting Med allergin också Men ja. det finns ju många som inte gillar katter Fast, fast de är Toleranta ja. Så att jag tror det finns någonting speciellt Med katter utöver Att man kan vara allergisk mot dem Macken Nej det var dumt Vi kan ju ändå försöka avsluta det Om inte Macken kommer tillbaka eh. Nej men katt Eh, nej, men jag tror fan det är så. Alltså med katter. Det, jag vet inte vad det är. Jag är fruktansvärt för oss katter. Eh, men vi, vi, vi går väl vidare. Eller? Jag, har, jag har ändå tesen att vad det gäller kvarjum, om man ska fortsätta det här husjurs tänket eller pratet, att att det är inte fiskarna i sig som är roliga, det är layouten på själva akvariet som är intressant att göra. Ja, du menar så? Uh, men det är en prynare sak. Ja, men det är det, är det man vill hålla snyggt. Man skiter rätt mycket i fisken. Fast det är många som är så sjukt nördiga på fiskar dock, som uh, jagar sådana sällsynta arter som ja. finns en på miljonen liksom. Och sen så får man se dem så är det ju samma jävla vanliga akvariefisk egentligen. Alltså, det är <laughs> ingen märkvärdig fisk i sig. Den ser skit tråkig ut. Nej, men vi går väl vidare, eller? Det gör vi. Nej, utan mackan så svann Nej, jag är alltid med. <laughs> jag läste igår att Henrik Klunkfisk har startat eget kalsongmärke. Jaså? Alltså, Lunkan. Mm. Han går... <laughs> Lunkan Balls heter det. <laughs> Det låter som en sån yfrontskalsong här <laughs> så man lunkar så i media den här revla texten får inte större Sist ämnet ut i ä, afton ä, är ä, en artikel jag hittade om ä, podcasts. Eh, även den på resumé Och yeah. det handlar om att Fler män än kvinnor Lyssnar på podcasts Och det, jag tänker att det här är lite intressant För oss eh, ur, den, eh, ur det perspektivet att, att vi har en podcast Att det här skiten jag rabblar upp här Kommer ut i en podcast Och eh, ja. Jag gör så här att jag rabblar lite tråkiga siffror Och sen så får, får ni flik in mm. det låter bra. Är, är ni med på den? Absolut. Det är siffror som står för den här undersökningen. Så vi ska komma med kommentar på siffror nu? Ja, typ. Jag vet fan om vi ska lägga upp det här annars. Det är Får inte vi svara med inte, ord Det är inte super, superintressant kanske. Mm. Äh, Får du säljer alla... det här bra. <laughs> jag säljer det ganska dåligt. Ja. Jag. Äh, I alla fall, jag drar upp lite punkter då. Hittar vi. Podcast-lyssnare. Äh, ja. 40% av de som lyssnar är högutbildade. Mm -hmm. eh, och lågutbildade står endast för 19% av lyssnare, antalet lyssnare eh, 39% av männen lyssnar på podcast jämfört med 31% av kvinnorna Innan vi går vidare, vad är man om man inte är högutbildad och inte lågutbildad? Eh, det det fangar inte var de går, drar den gränsen eh, Jag antar att det är högskola, skulle jag gissa Men du kommer upp i 100% det. Ja. Det var 40 och trettionio väl? Ja, det är så sant, inte det. Ja, men det är kanske icke-utbildade då, hur ska man tolka det? <laughs> är det sådana som är above det, högutbildade Det, är faktiskt det, det slog mig för att inte ens, var i resten. <laughs> Genius. Eh, nej, det är sant. Utvecklingsstöd eller? <laughs> är vi högutbildade? Ja, det är vi. Ja, vi räknas för som det va? Alltså har man en högskoleexamen så räknas man väl som högutbildad Ja, precis Och vi lyssnar ju på podcast Så vi höjer ja. statistiken på... <laughs> Vi är en del av den statistiken Jag har inte uh -huh. svarat på den här, den här eh Jag tror, jag sa, jag är inte säker men 39% av männen lyssnar på podcast jämfört med 31% procent av kvinnor 39-39, eh... mm. ja Ja och av, Men vad, vad är det av samtliga svenskar när det kunde vara? Alla min ja, Samtliga som deltog i undersökningen okay. mm. Alla nio oh. eh, Jag vet inte hur de här sifu undersökningarna funkar egentligen För att, alltså, ja, det tycker jag garanterat <laughs> inte in Hela Sveriges befolkning Nej, men det är ju en utgrupp. 39% av vad är det egentligen? Ja, det är faktum är att det framgår inte här vad det är för något. Så är det här inte är ju ingen siffror att komma här. Ja, man får i alla fall fördelningen ja. kvinnor människor. samma. Ja, jag går vidare. Ja. Ja. Av de som lyssnar på podcast, UPS uppges var fjärde. Vilket då motsvarar 26%. Eh, hävdar du att de bara eller hävdar de säger, svarar då att de bara lyssnar på en podd aha okej okay. okay. eh, det vill säga mam-podcast <laughs> <Precis. laughs> the one and only the one and only podcast podcast eh, <laughs> var tionde poddlyssnare till cirka 10% <laughs> logiskt Anger att de lyssnar på fem eller fler poddar det som är lite okay. intressant här innan jag går vidare på topplistan Det är ändå att, att hur När jag själv läste detta Det var det som gjorde att jag fastnade på artikeln Och att, att hur applicerar ni den På er själva i att använda podd alltså det, det känns ganska rimligt Kontra hur alltså man ser till sig själv Statistiken Förutom män, kvinnor, det kan inte vi svara på men... Jag lyssnar på mer än fem Tror jag, men nu lyssnar jag kanske inte på varje avsnitt På det är väl tre, fyra, är fyra eller fem poddar Som man kan lyssna på varje avsnitt mm. Men sen har man ytterligare några där man liksom väljer ut Lite då och då Ja, så är det för mig också ja. Om man då tar skillnaden här då Högutbildade kontra lågutbildade Det var jag också nyfiken på Det är 40 kontra 19 procent Det är alltså över hälften ja. Vad är det som Nej. gör att högutbildade Finner, mer, finner detta mer in intressant Fast 40 är väl inte över hälften <laughs> Jo, jag är inte på hundra, men det är ju över överhelt Nej, men om är skit, det är ju dubbelt upp mot 19, menar jag. Ja, ja. ja okej, okay, jag kanske så fel. Jag är dubbelt upp mot 19. Ja. Det är 21 procents Men vad för din fråga? Varför eh, det så? Varför, var, varför? kan det vara så? För att jag har ju kompisar som inte pluggat på högskola, till exempel. Ja. Eh, som inte lyssnar på podcast. Jag sa inte att det är... Nej, det är det de inte gör. Men vad är det som kan göra att vi... Att vi, vi, sån elitmänniskor. <laughs> Elitist. Är det, det är otäckt. <laughs> nej, men ni fattar frågan. Eh, vad är det som... Va, ja. Vad är det är inget bra svar på det. Men ja, jag tror det handlar väl ändå om... Perspektiv att man får med högre utbildning så får man lite andra perspektiv. Ja, men kan man Och, verkligen dra eh, den slutsatsen. Så, det ja, är men det podcasterna är det. i sig är ju. De som har podcast. Det är ju ofta djupare samtal eller eh, Ja filosofiska frågor eller, ja, eller men vetenskap men... eller så här. Det är, det är ju inte det är liksom inte som en tv-serie som det är inte radioteater eller vad man ska säga. Men är det inte också så här att det är lite alltså, om man ska lyssna på podcast man måste hitta det själv. Alltså det är ingen som gör reklam för den. Nej, så alltså, också... de flesta podcast man jag hittar det är för att jag läser artiklar eller tidningar på nätet. Ja. Men då vet jag inte om om lågutbildade Människor läser mindre artiklar på. Nej, för jag vet inte. Men jag, jag har en tes om att, att, att om man nu ska dela. Det är så jävla att dela in människor i såna här grupper. Men om man, om man skulle dela in dem i hög och lågutbildade. Det är det, sitter och ställer frågor till så har han svaret själv. Eh, det gick super snabbt där, jag tas så. Men eh, om, man, om, man, om man ska dela in hög och lågutbildade. Eh, ja. Eh, fan i helvete Det känns har en värdefull fråga eh, Om man ska dela upp i grupper höger och mm. Fitta <laughs> Förlåt Jo men eh, Om man då om man, eh, det, det är ju inte supertacksamt att dela in hög- och Alltså då i, I någon form av rang Men om man ändå skulle göra det Så är ju högutbildare bättre <laughs> <laughs> Punkt Nej ja. Men eh, så tänkte jag så här att kan, kan, eh, kan ligga någonting i Att eh, Kan det finnas en nyfikenhet Hos de som väljer att utbilda sig Som, som ja. kan eh, hänga ihop med Att det här procentantalet är större Det finns en generell Alltså jag tänker ju jag känner er ganska väl får mig att säga Det känns som vi delar det jävligt mycket allihop Att vi har, vi har nyfikenhet helt mycket ja. Det har inte alltid varit samma en... grej Men vi men har den, nyfikenhet den nyfikenheten generellt. tror jag föds lite alltså, Visst det kan ju vara anledningen till att man blir högutbildad Och att man använder sig till en utbildning Men nyfikenheten tror jag utvecklas ganska mycket under studieperioden också Ja det kan ju vara det då Men förstår uh, ni lite och tänk. jag tänker jag, jag är inte helt unga ja. på att det var den frågan jag hade men, uh, Jo nämen att det är någon det. form av vet, vetgirighet Som ja. gör att man vill plugga vidare Och därför också ladda ner podcasts jag, jag tror i vår så att säga Tunga vänskap så tror jag Det är en extremt Extrem Vad säger man Gemensam nämnare Jag tror det är det som för oss samman väldigt mycket ja. att vi har En cornerstone väldigt mycket. På, på typ samma områden också givetvis ja, jo. Ja, jo. Precis. och har du någon mer rolig statistik? nej <laughs> eh, ja, det är inte så jävla rolig men jag lovar ju ändå återvända till eh, ja, jag tänker topplistan pratar om är de mest topplistan, populära eller? Eh, nej ja det kan man tolka hur man vill men i alla fall Sveriges mest tio mest kända podcast eh, det vill säga andel som folk eh, känner till mm, okej okay. mm. Jag behöver inte dra alla tio kanske. men Topp tre. Topp top fem kan jag då Kan vi inte få gissa? Jo, ettan. Första så... plats kommer Sigge och Alex. Ja, det är den eller Filip och Fredrik. Nej, Filip och äh. Fredrik, Fredrik är ettan. De är det ja. alltså? Mm, 7,09. Mm. Okay. procent. Känn till den. Ja. Och, sen, och sen så Sig är det Sigge och Alex. Ja, 5,03. Sen tror jag det är hon den här af, vad är de aftonhönen. Nej men vad heter ja. Amanda Julman och hon, vad hon heter, heter mm. Nej, det är värdet. Nej. Ah just det. 3,5 procent ja, Nummer 4 då. De måste ju komma någon gång. Anna Amanda. Nej, <laughs> som iP. Ah, Aha, ja. 1,53 Och P dokumentär då? Och sen kommer på femte plats P3-dokumentär. Ja, men är inte det... 1,35 procent. Det är väl lite fusk kan jag tycka, för det är ett radioprogram som de lägger ut som en podcast. Jag kan, ja. Eh, ja, men det är ju som i p också. Ja, jag vet, men båda de är lite ja. så halvfusk, jag fusk. Helt, helt annan budget, givetvis. Ja, precis. Men sen, sjätte plats kommer fredagspodden med han och Amanda. Ja, så li, lite rätt hade du ju. Men det finns inga internationella podcast på den listan. Sverige listan. Möjligtvis. Jag är osäker på sjuan. Jag har, aldrig, jag har hört talas om alla utom en på mm. okay. dem. Eh, och det är nummer sju. Vad fan står det? Ekonomistas podcast. 0,81 ah, procent. Jag kan tänka mig att min polar Johan lyssnar på den en del. Är mm. han... Eh, alltså jävla ekonomi. Är det Kort, ja. faktiskt ja men jo Eller hur? <fors> Dagens boktips Ja eh, om vi ska gå igenom Vad vi läser just nu så jag, är, jag har precis startat med ett litet Personligt projekt där jag håller på att läsa Tre böcker samtidigt jag brukar inte kunna göra det, men jag tänkte att jag ska försöka... Var är en sida i taget som bredvid Nej, nej, jag var lite så. Men jag brukar tycka det är jobbigt när jag fler veckor samtidigt. Men nu är jag på tre i Och de är så jävla vitt. Vad läser du? Du får ju titt till... Ja, jag kommer till det. Det är det som är så helt skilt. Jag håller på och läser The War for Late Night. When Leno went early and television went Nej, men den är ju bra. Det läser ju jag också Mm. Ja, det handlar om Jay Leno och Conor O'Brien som är en sån entertainmentbok. Sen läser jag I am Malala som handlar om Malala Yousafzai. Hon den här flickan i Pakistan som blev skjuten av talibanerna för att hon vill ha vad heter det, education för alla flickor i Pakistan. Ja, det berättar du. Gun Public. Ja, den, den, är, <laughs> ja, den är ganska <laughs> <inte public>. tung <laughs> nah, ja, men hon, var, hon var 13 år Jag tror hon var 14 år När hon talade för FN och sånt också Första gången så Det är, det är långt ifrån Conan och uh, Leno Och sen så läser jag också uh, En Sherlock Holmes-bok Ah, så så det är har uh... ett jävligt intressant uh, inslag va? Eh, eh, Vi borde anarma lite oftare Vad va läser du? Var du klar, Macken? Ja, ah, jag var klar, ja. de tre läser jag Vad va läser du, Mange? Jag läser bara en bok just nu Men mm. det är um, i kroppen min av uh, Christian Hiddlund Är den bra, eller? Uh, ja, den är ju Tung. sjukt gripande 20 planfair ferry boken, uh, va? Ja, precis Uh, Eller, uh, man vet ju uh, lite <laughs> hur det ska sluta <laughs> Okej, okay, yeah. ja Men är det inte lite så här, jag läste hans blogg ett tag Ja, uh, det är ju bloggen Som har blivit bok nu Jo, jo exakt, precis eh, Och med all respekt för honom givetvis Men, men eh, det blir, blir inte lite så att, att efter ett tag, så När man har allt fakta så blir det liksom Lite Det blir ett fint per text Men när man det bara helt upprepar Alltså, jag har inte jag läst det i någon så här Kronologisk ordning, det kan hända det gripande om man ser eh, Vad ska man säga H Hur han blir svagare mm. Boken är väl redigerad På ett annat sätt än alltså han, han får ju en och äh, Sätta sig in till. i hur det känns äh, Även om man inte kan göra det till fulle Såklart men mm. äh, man, man mår Fan dåligt när man läser äh, alltså fan, Det känns, bra känns i story. kroppen ja. Verkligen Så den är ju bra på så sätt Men mm. äh, Sen så är det kanske lite alltså, man kan ju inte jämföra med en skönlitterär bok eller en biografi för att det är liksom ingen dramaturgi i det. Det handlar Nej. ju liksom bara om att han reflekterar över livet och vet att han ska dö i princip. Mm. Men det är ju en bra bok. Jag rekommenderar mm. den ändå. Den är ju på svenska då, inser jag ju. ja mm. Man får en boktips för... här, det blir det ju. Ja, det blir det. Men jag föder att faktiskt läsa på engelska. tycker nästan... Jag läser bara på engelska nu. Ja. Uh, har lite, sen började jag läsa någon annan bok jag hade. Jo, jag hade den här uh, när, jag var hemma, när jag var hemma vid jul så hade mamma en svensk svenska mafia. ja. Ja, mm, den har jag läst. Jag... Är det tvåan eller ettan? Nej, det här var den första. Ja, nej, finns det finns till det? den? Ja, det finns mm. Det är inte alls lika bra. Men... Uh, okay. Eller ettan. Så Då började jag läsa en... den och så tyckte jag tyckte att det var lite jobbigt att läsa på svenska faktiskt. Jag vet inte, känns ja, det som mexik i exakt det var min uppfattning också jag läste hjälp mycket så här eh, om, om maffian generellt alltså New York och Sicilien och så här, italienska ja. och då blir så här, när det kommer ut en bok som heter svensk maffia så blir det lite det är säkert superhårt. Det, det är lite, <laughs> men det, men det är lite blir, lite, du... blir lite platt det är, det är lite liksom som nu... och nu... Och eh, exakt, den kalibon blir det. <laughs> som när vi eh. pratade om Jönssonligan ligan kyrkan där om eh, när de jämför sig själva med James bond filmen eh, det, liksom, det är inte riktigt Självmål. samma liga. Ja, precis. Jag läste även en annan eh, bok som jag kan rekommendera. Alla, nej, jag rekommenderar fan inte den. <laughs> jag inte Vad är för bok den, inte Det är ändå ganska intressant. Spellbound du... by Beauty heter den. Eh, okay. som handlar om eh, Hitchcocks eh, förhållande till sina kvinnliga skådespelerska. Han no, eh, hade ju inte okay. en ens Att vara var jävligt sexist, sexist mot dem. Och eh, förnedrande och allt möjligt vad var helt lebby mot dem. Eh, där är inslagen i den boken som är alltid intressanta, men eh, än så länge, ja. jag börjar läsa den i somras jag är inte klar än. Men... Är det är inget gott betyg. Nej, men den är jävligt intressant, stundtals faktiskt. Jag skulle också vilja ge tips till våra lyssnare att googla Tippi Hurden. Uh -huh. mm. eh, som är mamma till, eh, jag kommer inte ihåg ens namn nu, gift med Antonio Bandeas. Vad heter uh han? Nu står det stil. Plastikopererat till tusen tror jag. Ja. Vem sa du? Jag hör inte. Antonio Bandeas fru. Är dotter till Tippe Hördron. Tippe Hördron oh, okay. är jävligt snygg. Jag har helt förälskad när jag så Marny av Hitchcock. Oh. Jag har sett om den flera gånger och den när jag sitter helt förälskad. <laughs> okay. Svensk ettling, Tippe Hördron. Mm, det är hon, Melanie hon? Ja, exakt. Oh. Googla det. Och jag skulle även vilja flika in. Ska vi ta och knyta ihop säcken? och avsluta. Denna veckas Eller denna podcasten Det, det gör det va? Ja, det låter ja. Ja, ja, jag tycker också att det låter bra Marcus Helt underbart ja. Ja. Men äh, Tack för den här Spänden Nej, du är klart Jag är klart Street. I was passing my time away. To the left and to the right, buildings towering to the sky is out of sight in the dead of night. jävla bredbandsbolaget vill jag säga till avsnittet